Kapitola 26. Zlatá mládež Cyril seděl se zakloněnou hlavou na policejní stanici ve Zborovské ulici, ledoval si oko igelitovým pitlíkem s několika kostkami ledu a doufal, že už mu konečně přestane téct krev z nosu. Digitální hodiny na stěně nad ním ukazovaly čtyři hodiny ráno a i když bylo otevřené okno do dvora, srpnová noc byla tak horká, že bylo v místnosti dusno. Ospalá policistka dopsala poslední řádek protokolu a podívala se na něj. Kdyby se trochu namalovala a udělala něco s těmi zmuchlanými vlasy, docela by ušla, blesklou mu hlavou. E, tak já to přečtu, ano? Navrhla, aniž by čekala odpověď. A začala číst z monitoru počítače. Oznamovatel zhruba ve 2.30 při erotických hrátkách s profesionální společnicí Ninou Gulčinovovou v nočním klubu Sylvie v nádražní ulici 46 v Praze 5 převrátil výše jmenované prsní implantát na levém prsu. Následně se pokoušel implantát vrátit zpět do původní polohy, během čehož jmenovaná propadla panice a vyvolala hádku, do které se zapojil i přivolaný člen ochranky Aleš Novák, který oznamovatele napadl pěstmi a kopanci. Oznamovatel se bránil stejným způsobem, dokud nebyl vyveden druhým členem ochranky Alexandrem Piščikem z klubu, a na chodníku oběma uvedenými skopán. Po jejich odchodu oznamovatel zjistil, že nemá peněženku z doklady, penězi a platební kartou České spořitelny. Této peněženky se následně u zaměstnanců klubu dožadoval, ale bylo mu sděleno, že o ní nikdo nic neví a v klubu se nenašla. Oznamovatel trvá na tom, že ji u sebe v inkriminovanou dobu měl a že mu byla pravděpodobně společnicí Ninou Gůčinovovou ukradena. Policistka dočetla a podívala se na cyrila. Souhlasí? Cyril přikývl a sledoval, jak rutinně vytáhla protokol z tiskárny a podala mu ho i s To vám za to asi nestálo, co? Zeptala se Suše. To ne. Odpověděl a podepsal se. Myslíte, že je vůbec nějaká možnost, aby se ta peněženka našla? Hlavně se mi nechce vyřizovat ty doklady. Policistka si protokol vzala a zvedla se prošanon ke skříni. Jak se natáhla k horní polici, pod pokrčenou sukní se jí obnažila masitá stehna. Slonice, napadlo Cyrila, Ale to už se k němu zase otočila a udělala za tou skaženou nocí definitivní tečku. Na peněženku zapomeňte, tu už neuvidíte nikdy. A usmála se tak ambivalentně, že nebylo jasné, jestli ho lituje nebo mu to, co by chlípnému prasákovi přeje. Jak se ti, prosím, tě povedlo převrátit tý holce implantát? Nechápal Tomáš. Normálně se mi hnětl. No. Jak hnětl? To se přece nemůže jen tak v té koze převrátit, ne? No to jsem si myslel taky. Ale může. Bůh ví, jaký fušerý to dělal. Tomáš se to snažil představit. jak to vypadalo, když bylo to prso převrácený? Cyril si na to vzpomněl a koutky se mu zvedly do úsměvu. Víš jak? Jako když Fido kdysi prokousl ten náš kopačák. Udělalo to takovej divný patvár, který byl na jedné straně propadlej a na druhý vydulej. Tomáše to nadchlo. A zpátky to nešlo, jo? Ty vole nešlo. Holka byla úplně hysterická a čím víc jsem se ten implantát snažil obrátit, tím divnější tvarta její koza měla. Tomáš ho se smíchem plácel do ramene. Ty seš fakt ďábel. No to jo, teď budu celý týden lítat jako debil po všech možných úřadech, to je fakt náhovno. A proč tam vůbec chodil? Omrzeli tě normální holky nebo co? Cyril vzdychl. Byl jsem zvědavej, no. Nechtěl jsem s ní spát. Jenom mě bavila představa, že si za pár stovek pohraju s pořádnýma prsama a nebudu kvůli tomu muset nikomu valit klíny do hlavy. Tomáš zakroutil nevěřícně hlavou. Ty seš pořád stejnej. Cyril se ovšem ohradil. Hle, nedívej se tak na mě, jo. Tak už se na mě dívala ta policajtka, co se mnou sepisovala protokol. Jako jak, Zajímalo Tomáše. Jakože jsem ho vedl? Ale ty se Hovado. Já vím, ale stejně se tak na mě nemusíš dívat. Když se tehdy v noci pral s potetovaným Alešem Novákem, neuvědomil si, že každá inkasovaná rána mu zanechá na obličej stopu, kterou bude muset v práci vysvětlovat sestřičkám a rodičkám. Ježiši, co se vám stalo, pane doktore? Vyjekli většinou hned, když ho uviděli. A on už si nacvičil jednu unifikovanou odpověď. Trochu jsem boxoval. Vy boxujete, následovala z pravidla napůl obdivná a napůl nevěřícná otázka. Jo, amatérskej pražskej přebor. A protože na rozdíl od Tomáše pořád ještě opravdu amatérsky boxoval, vlastně to ani nebyla lež. Jseš fakt dobrý. Pochválil ho za týden u večeře zbyněk. Pavel říkal, že tě brzy bude moct spustit k porodu samotného. Pavel byl bývalý zbyňkův spolužák z medicíny a stávající Cyrilův primář na první porodní klinice v Podolské porodnici. Cyril zvedl potěšeně oči od šunkofleků. Fakt? Jo? Děláš mi radost? Gynekologicko porodnická specializace byla Cyrilova ideální volba. Jak vždycky schutí říkával, tohle je práce snu. Koukám holkám na frendy a ještě mi za to platí. To byla ale pochopitelně jen machistická nacázka. Ve skutečnosti se z něj klubal slibný porodník, který díky šikovným prstům potátovi a pevným nervům aspiroval na vynikající kariéru. Svůj první samostatný porod ale překvapivě neprovedl na sále v Podolí ale nad Atlantickým oceánem v letadle do New Yorku, kam letěl za jedním kamarádem. Dear passengers, if there is a medical doctor on board, please contact the crew, thank you. Toto poměrně nevinné hlášení ho probudilo poté, co konečně ve dvě v noci na chvíli usnul nad knihou Modern Trends in Netology. Chvíli mu trvalo, než své dlouhé, skrčené nohy vyprostil spod sedadla, ve kterém byl jako sardinka nacpaný až v oca se letadla. A pak už ho letuška rychle vedla do přední části, kde seděla početná skupina Indů s křičícími dětmi. Uh, may I ask you, what is your specialization, sir? I am gynecologist. Letuška se rozzářila. Perfect! A tak vyhrál bleskový konkurs na hlavního porodníka z indky, intky ležící s otevřenými porodními cestami na podlaze mezi sedadly. Konkurzu se zúčastnil ještě jeden penzionovaný patolog a dvě zubařky, které se posádce přihlásily taky. Ty mu byly Ty vole, snad to půjde hladce, zadoufal. Ale hladce to nešlo. Strávil dvě hodiny taháním skoro čtyřkilového macka, kterému se vůbec nechtělo ven. Musel nebohou Intku nastřihnout obyčejnými nůžkami z palubní lékárničky, křísil přitom ještě jejího manžela, který omdlel, a celou dobu na něj zoufale pokřikovala celá její rozvětvená rodina. Tlačící rodička ječela samozřejmě nejvíc, ale naštěstí jí nerozuměl ani slovo. A ještě ke všemu přišly turbulence. <SU Förstavile audible chutney> Zařval nakonec taky a přece jen se mu podařilo dítě vytáhnout. A protože to naštěstí nebylo žádné svaté dítě se sedmi končetinami, ale normální zdravej kluk, začali všichni indové kolem něj jásat a gratuloval mu i kapitán letadla. Za měsíc mu přišel domů obrovský dárkový koš s různými indickými pochutinami. A taky fotka, kterou si zarámoval a pověsil na inspekčním pokoji v porodnici. Stál na ní v chodbičce mezi sedadly letadla ve svém jediném obleku, který si do New Yorku bral a který byl kompletně propocený a skrvavený. Kolem něj se tísnila patnáctičlená rodina z Uzdilí, na sedadle pod ním se usmívala vyčerpaná novopečená maminka a v jeho náručí vřískal nejmladší člen rodu, Kumar Vishwanathan, budoucí učitel fyziky na střední škole v New Jersey. Pášák poklepal mu uznale na rameno primář, když tu fotku viděl, a další den už mu svěřil samostatný porod i na klinice. Aby ti ty vagíny nezevšedněli, dobíral si jeho výběr povolání Tomáš. Ale toho se Cyril vůbec nebal. Mně? Mně nezevšední nikdy. S odstupem času ovšem bylo zřejmé, že se mýlil a pravdu měl Tomáš. Zevšedněli mu. Ale přesto jsem tam zčeřil hladinu jeho odborné každodennosti nějaký zajímavý případ. Například jednou v sobotu ráno, když ho vzbudil telefonát Adély, která ho prosila, aby za ní hned přijel do hotelu Hilton. Proč to blbneš, zeptal se ospale. Na nic se neptej, všechno ti vysvětlím. Mám tady jednu VIP pacientku a potřebuju tvoji pomoc. Hned přijedeš? A tak jel. Aspoň si prohlídnu, to jejich prezidentský apart pomyslel si. Adéla na něj čekala na recepci. Říkal jsi někomu, že sem jedeš? Jenom naším proč? Tak to nikomu už ani říkat nebudeš, jasný? Co je? To je nějaká super tajná mise, nebo co? Přesně tak. Ve výtahu se dověděl, o co a o koho jde a začal se strašně smát. A přesto, že se chtělo smát, i Adéle, okřikla ho. Ty blbče, nesměj se! Doporučila jsem tě jako nejdiskrétnějšího ginekologa v Praze, tak to neposer, nebo budu mít strašný průšvih. Cyril chápal velice dobře, že je to choulostivá situace, protože hollywoodská herečka, o kterou se jednalo, byla slavná po celém světě. A její účast na natáčení v Praze plnila už dva týdny titulní stránky všech českých bulvárních novin. Hello, nice to meet you. Její nenalíčená podoba ho dost zklamala. Ale stejně měl jakýsi sváteční pocit, když se před ním položila na postel a roztáhla nohy. Aj, aj, uklouzlo mu ale po chvíli lovení v jejím přirození. Co? zeptala se ho zahanbeně. It's really deep inside, vyloudil ze sebe zdvořilý úsměv a pokusil se znovu proniknout svými dlouhými prsty co nejdál do její pochvy. Does it hurt? No, that's fine, pípla. Chvíli se soustředil, lovil a nic neříkal. Ale pak se obrátil na Adélu, která diskrétně čekala opodál otočená zády. Mohla bys jí zavolat, prosím tě? Třeba se to tam nějak pohne. Pokojem se rozezněla tlumená titulní melodie z poslední bondovky a on konečně nahmatal a sevřel špičkami prstů vibrující telefon. I've got it! Byl to nejnovější model Blackberry s nastavenou maximální vibrací a 27 zmeškanými hovory od čísla označeného GC a třemi od Adély. Ještě se na něj z displeje smála Adély na fotka. Thank you so much. Červenala se herečka a evidentně se styděla tak, že ani nevěděla, co říct. Chtěla mu pak vnutit dolarovku, ale nevzal si ji. Oh, that's okay. It has been a pleasure. Po cestě výtahem se tomu potom s Adélou smáli jak pubertáci a společně přemýšleli, kterého chlapa má asi tahle filmová hvězda uloženého v seznamu pod iniciály GC. Že by George Clooney... Tato otázka ale pochopitelně zůstala nezodpovězená. Vážně nechceš žádný peníze, zaplatím ti aspoň taxíka. Navrhla mu pak Adéla na recepci. Ne, dík, jsem tu autem, odmítl Cyril. Ale něco bys pro mě přece jen udělat mohla. Pojdej. Když ještě budeš mít na starosti nějakou podobnou krasavici, která by potřebovala vyšetření, doporuč mě zase, jo. Ordinuju jednou týdně i na soukromý ginekologický klinice na letný. Je to tam hezký. Adéla se naposledy pobaveně usmála a slíbila mu to. Ale nikomu ani slavo, jasný. Jako hrob, rozloučil se. A protože se pak v Praze ještě pár let hollywoodské filmy točily, Adéla mu několikrát dohodila skutečně nádherné a velmi slavné pacientky. Což vlastně znamenalo, že se stal jedním z nejprivilegovanějších ginekologů světa. Mělo to jen jedinou chybu, nesměl o tom nikomu vykládat. A ho dost mrzelo. Protože kdyby kamarádům vylíčil, čí svatyně viděl, pukli by určitě závistí. Jediný, komu se pochlubil, byl Tomáš ale toho to zrovna moc netankovalo. Stal se totiž otcem a jediná svatyně, o kterou se momentálně staral, byla svatyně jeho malé anežky. A to byla starost naprosto asexuální. Tak natřeme pindinku, zapudrujeme pulinku a umyjeme mušličku. To byl teď celý Tomášův svět. Žužlal Anešce prsty u nohou, válel s ní sudy, Dělal s ní letadlo, nechal ji, aby mu prskala do tváře a nadšeně ji učil chodit. Co se stalo? Zeptal se ho Cyril překvapeně, když jednou odpoledne otevřel dveře jejich pokoje a složil ze zad velkou sportovní tašku plnou k svých věcí. Snad se nestěhuješ zpátky? Tomáš se zdrceně otočil, aby došel do auta pro zbytek svých věcí. Stěhuju. To byla těžká rána. Jak to? Když se Tomáš před rokem a půl stěhoval ke své snoubence Daniele, byla to pro oba úleva. Cyril se konečně mohl roztáhnout po celém pokoji a místo Tomášovi postele si postavil akvárium. Užíval si komfort mama hotelu a stěhovat se zatím neplánoval, ale Tomášův návrat mu tu idylu skazil. Sem se nevejdeš? Tomáš už byl dole v přízemí, takže za ním bylo nutné se běhnout ze schodu. Slyšíš, co se děje? Tomáš se zastavil. Rozvádím se. A než aby čekal na jakoukoliv reakci, raději rovnou zamířil ven k autu. Pro boha, proč? Cyrilovi se z něj podařilo vypáčit odpověď až o hodinu později, když vylezl na střechu řadovky, kde si Tomáš lehl a snažil se uklidnit. Tak řekneš mi konečně, co se stalo? Tomáš měl zavřené oči a vyhříval se na slunci. Lehni si. Cyril ho poslechl. No. Tomáš ale promluvil, až když dole pod srázem za řadovkou projel příměstský vlak. Beáta mě požádala, jestli bych jí nedal sperma na umělé oplodnění. Cyril se snažil zorientovat. Kdo je Beáta? Ta moje kamarádka, se kterou jsem dělal na projektu Tývily v nuslích. Ta lesba? Jo. Ona chce dítě? Jo. No a? Byl jsem na klinice na vyšetření a tam mi řekli, že žádný sperma darovat nemůžu, protože jsem neplodný. Tomáš se odmlčel. Cyril si rukou zastínil oči, aby mu přes sluneční paprsky viděl do tváře. Ty jsi neplodnej? Tomáš přitívl. Víš, jak jsem měl tehdy na večírku v té soutěži nejpomalejší spermie? No, taky mám tak pomalý, že nikam nedoplavou. Ani žádný vajíčko neoplodněj. Cyrilovi to došlo. Takže, Aneška, není tvoje? Tomáš se zhluboka nadechl. Není. Někde na konci ulice se spustila cirkulárka a oba mlčeli tak dlouho, že se nakonec už Cyril rozhodl raději na nic neptat. S Danielou se Tomáš seznámil před dvěma lety, když jí, její otec koupil secesní byt v Pařížské ulici a přišel do architektonického ateliéru Ladislava Lábuse, aby si objednal jeho rekonstrukci. Tomáš tehdy v ateliéru pracoval jako asistent a ho pověřil rozkreslováním návrhů, technických detailů a komunikací s klientem, což v podstatě znamenalo komunikací s Danielou, protože jak bude byt vypadat, určovala ona. Ahoj, nebudem si tykat... Daniela byla o rok starší než Tomáš, žila život z hýčkané dcerušky bohatého tatínka, přijela na první schůzku růžovým mini one s koženými sedačkami, na sobě měla bundičku Hermes za 180 tisíc korun a z jejího pohledu bylo vidět, že když něco chce, je zvyklá to dostat nebo si to vzít. A Tomáš se jí evidentně líbil. Já to nechám všechno na tobě. Táta říkal, že prejtělábu schválil, že seš strašně talentovaný. Tomáš byl jejím zjevem ohromen. Všechna ta drahá paráda na ní totiž byla překvapivě sladěná a vkusná. To bylo málo kdy u takových holek k vidění. Přemýšlel ale, co je na ní ještě tak zvláštního. Byla sice docela hezká, ale nějak výrazně. Měla dokonalé vlasy, nechty, Pleť i zuby, které si bez pochyby nechávala, pravidelně bělit. Ale taky měla trochu větší zadek, než by jí slušelo. Zjevně jí to ovšem nevadilo a od prvního okamžiku nepokrytě koketovala. Víš, co hlavně chci? Obrovskou postel a hned u ní obrovskou koupelnu. To na ní asi bylo nejpřitažlivější. Nikdy si neváhala říct o to, co chtěla. Na čtvrté schůzce, když spolu vybírali, z jakého dřeva by chtěla mít kazetové obložení stěn, mu při sklánění vzorky najednou položila hlavu na rameno. Já mám takovou chuť se tulit. Nebude ti vadit, když se k tobě přitisknu? Tomáš zaváhal. Byla sice sexy a on neměl momentálně žádné závazky, ale taky intuitivně cítil, že by bylo lepší, kdyby se s ní moc nezaplétal. Přitiskla se k němu. Co je s tebou? Neřekl na to nic, ale když mu sundala brýle a pošeptala mu do ucha prosím, přece jen ji obejmul. Zůstala tak u něj schoulená několik minut, tiskla se k němu a jemně ho hladila po zádech. Ale pak se zase narovnala. Děkuju, můžeme pokračovat. Bylo to v okamžiku, kdy už byl Tomáš vzrušený a čekal cokoliv jiného než tohle. V čem? Mně by se asi líbil ten ořeh, co tobě? Moc dobře věděla, že ho vzrušila. Hrála si s ním, to bylo jasné. A toho na ní začalo bavit. Během následujících tří měsíců se s ním mnohokrát miloval všemožnými způsoby. V rozestavěném bytě mezi cihlami, ve výřivce ve vile jejich rodičů, na párty jejich kamarádů a taky na velkém motorovém člunu jejího otce na slapech. Byla to taková hra na kočku a na myš a jemu překvapivě vyhovovalo, že myš byl většinou on. Dokud mu ale po jednom takovém milování neřekla, že je těhotná, vůbec ho nenapadlo, že by se z toho měl vyvinout nějaký dlouhodobější vztah. Nebyl prostě zamilovaný. Takže když se ho najednou zeptala, jestli by si ji nechtěl vzít a být tátou, zaskočilo ho to. Ty bys si mě chtěla vzít, proč? Leželi ještě polonazí na zbrusunové pohovce, kterou právě vybalili v dokončeném bytě. Máš krásné oči. A seš rostomilej. Pohladila ho. To přece není důvod. Pro mě jo? Já tě nemiluju. Já vím. Ale třeba se to změní. Položila si jeho ruku na své břicho. Tady uvnitř seš malej ty a malá já. Dej nám šanci. Řekla to najednou tak zranitelně, že dostal poprvé pocit, že už si nechce hrát, ale myslí to vážně. A tak se nedokázal odhodlat tu šanci rovnou zavrhnout. Ty jsi škreten, nadával mu Cyril, když se to rozvěděl. Ty si jí jako vážně chceš vzít, jo? Nevím. Jak nevím, řekni mi jedinou konkrétní věc, která ti znemožňuje, aby se na ní vybodnul. Čeká moje dítě, to je málo. Ale prosím tě, nemusíš mít obavy. Její bohatý taťka se o něj postará. Já nechci, aby se někdo cizí staral o moje dítě. A to tě přejde, řekni jiný důvod. Tomáš se zamyslel. Je to fajn holka. Chytrá, přitažlivá, není s ní nuda. A takových je spousta dál. Miluje mě. Takových může být taky spousta. Tomáše už to rozčílilo. O co ti jde, sakra? Cyril byl evidentně naprosto přesvědčený o správnosti svého postoje. Kdybys aspoň řekl, že tě zajímají ty její prachy, to by se ještě dalo pochopit. Ale jinak se to fakt pochopit nedá. Tomáš se od něj mlčky odvrátil a přejel si nervózně prsty po koření nosu, jak to odjakživa dělával, když byl v úzkých. Cyril si toho všimnul. Zase mi to nebo jsem to s těma prachama uhád, neuhád, a dej mi už pokoj. Zhruba za měsíc Danielin táta zařídil Tomášovi vlastní architektonické studio a jmenoval ho ve své investiční společnosti hlavním architektem projektu nových luxusních bytových domů na Strahově. A Cyril měl jasno. Tak už to chápu. Tomáše to tehdy ale totálně rozzuřilo. Nic nechámeš, vůbec nic. A až do svatby s ním nepromluvil. Pravda byla ovšem taková, že ani on sám si ve skutečnosti nebyl úplně jistý, jestli ta vidina zajištěného života v luxusu a výjimečné seberealizační perspektivy jeho rozhodnutí nějak neovlivnila. Vždyť ta svatba vypadala ze všech možných hledisek jako ideální rozhodnutí. A když se pak narodila malá Aneška, najednou to celé dávalo ještě větší smysl. K Daniel sice necítil o nic víc, ale do té holčičky se úplně zamiloval. Ty seš moje holka vít, že je on moje jediná nejmilovanější. Až byli všichni dojatí, jak krásně se o ní stará a kolik času jí věnuje. Ten kluk se nechová jako otec v 26 ale v 50. Komentoval to úžasné zbyněk. A Tomáš byl opravdu šťastný. Budoval si kariéru, projektoval zajímavé domy Tchánových bohatých přátel, a i když to mezi ním a Danielou docela často skřípalo, svého rozhodnutí nelitoval. Zásadní emocionální pouto totiž necítil k ní ale k Anešce. Ovšem, když zjistil, že Aneška není jeho dcera a když na něj Daniela po sérii zběsilých hádek křičela, že má stejně milence, se kterým odjede pryč a on už Anešku nikdy neuvidí, úplně mu to podťalo nohy. Co budeš dělat? Zeptal se ho doma Cyril při přenášení akvária, které společně přemysťovali, aby se do pokoje zase vešla druhá postel. Tomáš ale nevěděl. Co můžu dělat? Když to dítě není moje, nemůžu dělat nic. A tak mu po Anešce nakonec skutečně nezbylo nic víc než vzpomínky a několik příšerných čmáranic, které spolu nakreslili, když se jí poprvé podařilo udržet v ručičce tušku. Tomášku, hlesla zoufale Táňa, když se dověděla, že už nikdy nebude moct hlídat vnučku. Pro ní to byla zvlášť velká rána, protože si malou opravdu zamilovala a nesla její ztrátu strašně těžce. To nám přece nemůžou udělat. Můžou, mami. Musel jí sebrat naději Tomáš. Právě, že můžou. Rozvod byl rychlý. Vzhledem k předmanželské smlouvě Tomáš odešel z manželství stejně nemajetný, jak do něj vstoupil, a když za další dva roky náhodou potkal Danielu s Aneškou před cukrárnou v pasáži Světozor, Aneška ho už ani nepoznala. Kdo je to, mami? zeptala se půvabným hláskem Danieli. A ta jenom řekla, jeden strejda, pozdrav ho. Dobrý den, a to se pak ještě mnohokrát Tomášovi vracelo v nesnesitelných snech. V době rozvodu se ho Cyril snažil všemožně rozptilovat a držet nad vodou. A i když se mu to bůh ví, jak nedařilo, přece mu byl za to Tomáš vděčný. Letěli spolu třeba do Monaka na závody Formule 1 Tomáš se nechal přemluvit, aby jel i na týdení boxerský kemp Lukáše konečného do ústí nad Labem, chodili hrát inline hokej a pařili s všemožnými známými. A taky se jednou domluvili s Adélou a Petrou, že udělají všichni čtyři u Adély doma mecheche. Do to je bejvak, konstatoval Cyril, když k ní s Tomášem dorazili. Proč my si vlastně taky nepořídíme něco podobného, brácha? Tomáš vylezl na terasu, koukl na čertovku a uznale přikývnul. To bychom měli. A tak začali hledat nějaký hezký, dvoupokojový byt k pronájmu a za měsíc se skutečně stěhovali z domu. Proč brečíš? Zeptal se Zbyně, kněžně Táni, která se v noci po jejich odstěhování rozplakala v posteli. Tady je najednou tak prázdno, popotahovala. Přilehl si k ní, aby jí k sobě přivinul. Neboj, oni za náma budou jezdit. Nebudou. Budou. Když vždycky o víkendu něco dobrýho uvaříš, tak neodolaj. A měl pravdu. Táňa s láskou vyvařovala a kluci se kvůli jejím úžasným víkendovým obědům rádi domů vraceli. Táňa to pak v televizním receptáři komentovala slovy, že má štěstí, že umí vařit, takže ji kluci ani v dospělosti neopouští, protože v jejich případě skutečně platí, že láska prochází žaludkem. Tak co je novýho, holky? zeptal se Cyril, když u Adély otevřel dvě láhve vína. Já letím na měsíc na Malorku. Zvolala pišně Adéla. „Je, já bych taky chtěla. Nadchla se Petra. Můžete přijet klidně všichni? Fakt, jo. Ja. Nabrnkla jsem si novýho chlapa a ten tam má obrovskou vilu s bazénem. Tomáš si nalil. Jakýho chlapa? Jednoho rakouského bankéře. Petra zakroutila hlavou. Jak si k němu, prosím tě, přišla? Naťukla jsem si ho. Cyril se svalil do pohovky. <laughs> jak naťukla? Petra se pobaveně ušklíbla. Ty nevíš, jak se moje drahá sestřička seznamuje? Adéla po ní se smíchem hodila polštář. Neříkej mu to. Petra ale stejně pokračovala. Když vidí ve městě nějaký super luxusní fáro, čukne do něj tím svým prdítkem, Adéla teď jezdila v malém Fiatu, a pak nechá podstěračem lístek s omluvou a telefonním číslem. To kluky zaujalo. Nekecej! Adéla se hrdě napila. Ještě po mně nikdo nechtěl zaplatit škodu. A to oni ti jako zavolaj, a ty si s nima pak něco začneš, jo? Snažil se dovědět víc Tomáš. S každým ne, jenom s tím, kdo se mi líbí. Což je prakticky každej, neodpustila si Petra. Adela po ní hodila další polštář. Ne Cyrilovi to ale přišlo trochu divný. A co když to auto patří ženský? Adéla ho ale schovývavě poučila... Ferrari 430 nebo Maserati Spider nikdy neřídí ženská. Aha, bylo třeba uznat, že to zní přesvědčivě. Adela se suveréně protáhla. Většinou ho řídí krásný bohatý sportovec nebo manažer, který se prachy a má nad životem přesně takovej pohodovej nadhled, který mě baví. Krásný vyznání konstatovala Petra. O tobě by měla máma do toho jejího časopisu taky napsat medailon. Že může mít tato metoda seznamování i své stinné stránky, zjistila ovšem Adéla o dva měsíce později, když už bydleli kluci ve svém novém bytě na Vinohradech. Bylo to krátce po jejím návratu z Malorky, kde se po třech týdnech idylky s rakouským manažerem pohádala a začala se zase poohlížet po nové zábavě. Budík na Cyrilově nočním stolku ukazoval dvě hodiny po půlnoci, když u jejich domu zazvonila. Cyril vstal a šel rozespale zjistit, který kreten zase v noci zvoní na zvonky. Ano, prosím tě otevří, mám problém a potřebuju pomoct. Zavzlikala do domovního telefonu a tak pro ní rovnou došel dolů, protože v chodové dveře se na noc zamykali. Co se ti prosím tě stalo? Vyhrkl, když ji uviděl. Byla celá ubřečená a choulila se do zmuchlaného podzimního kabátku. Potřebuju, abys mě vyšetřil. Znásilnili mě. Když ji odvedl nahoru, svlékla si kalhoty a položila se na pohovku v obýváku, aby ji mohl prohlédnout. A zatímco ležela, utírala si slzy a on ji vyšetřoval. Vyšel z vedlejšího pokoje probuzený Tomáš. Co tady vyvádíš ty, vole? Nevíš, kolik je hodin? Jakmile ale uviděl, že Cyril není sám a kam se právě Adele dívá, zarazil se. Ježíš pardon, sorry. Kystal se zase zalézt, ale Cyril mu vysvětlil, že bude nezbytná jeho asistence. Obleč se. Potřebuju, abys skočil do lékárny Postinor a Framicoinovou mast, oznámil mu. A pak už mohl Adélu uklidnit. Seš v pořádku, jenom máš malinko natrženou hráz, ale fakt jenom málo. Umiješ se, vydezinfikujeme to, namažeme a budeš v pořádku. Nic jinýho tě nebolí? Ne, zašeptala Adéla. Nic. Jenom jsem se lekla, když jsem měla v kalhotkách krev. To bylo jen pár kapek z té hráze. To není nic vážného. Já se tak strašně stydím. Adéla se usedavě rozplakala a on se k ní posadil, aby se mu mohla schoulit do náruče. Měla bys to ohlásit na policii? Vytáhla z kabelky kapesník a vysmrkala se. Ne, to ne. Můžu si za to sama. Jak to? Přitiskla se k němu jako malá holčička. Čukla jsem do jednoho jaguáru a neodhadla, že ti dva kluci, co z něj vylezli, budou hajzly. Napřed to vypadalo na příjemný večer, trochu se je schválně provokovala, ale pak, když jsem u nich na pokoji v hotelu dostala strach, už se nedalo nic dělat. Bylo to hodně zlý? Ani ne. Spíš jsem z a potom se mi radši nechala dělat, co chtěli, aby to nebylo ještě horší. Cyril jí upravil vlasy slepené slzami. To bylo asi rozumný. Chvíli tak u něj ještě ležela, ale pak se ho pustila, zkusila se skonzolidovat a nakonec mu dala vděčnou pusu na tvář. Tak já se vysprchuju, jo? Učíš mi ručník? Obdivuhodné bylo, že následující den ráno ji kluci nenašli zhroucenou a traumatizovanou. Probudila je vůně míchaných vajíček. Stávejte, zaťukala jim na dveře. Nebo vám to vystydne. Vylezli po chvíli z pokoje, kde spolu improvizovaně spali, aby pro ní uvolnili druhou místnost a překvapeně na ní zírali. Byla totiž celá rozzářená a energická. Dala jsem vám prádlo do pračky, vyžahlila jsem, umila nádobí, utřela prach a vymačkala pomeranče. Dobrou chuť. Byl to další ze zázračných okamžiků, kdy Adéla díky své vůli a odhodlání nevzdávat se, povstala z popela jak bájný pták Fénix. Moc vám oběma děkuji, kluci. Máte to u mě. Dala jim oběma pusu na pusu a začala štěbetat o novinkách z natáčení, jako by se nic nestalo. Bylo to skutečně obdivuhodné. A ta její houževnatá snaha zapomenout na všechno zlý a soustředit se v životě jen na to hezký, Tomášovi tehdy taky hodně pomohla k tomu, aby se i on se svým životním průšvihem líp srovnal. Ty seš úžasná, řekl, když ochutnal vajíčka. A zdaleka přitom nemyslel jen na to, jak je usmažila.